Daniel Ástriður Elisabeth Guðmundsdóttir les Fyrsti kafli Daniel og vinir hans í Babilón Á þriðja ríkisári Jójakíms konungs í Júta kom Nebukatnesar konungur í Babilón til Jérusalem og settist um hana og drottinn gaf Jójakím Júta konung á vald hans og nokkuð af áhaldum Guðshúrs Og hann flutti þau til Sýnerlands í mustiri guðsýns og áhaldun flutti hann í fjárhýrslu guðsýns. Og konungur bauð Aspenasi herstjóra að velja meðal ísæðsmennna bæði af konungshættinni og höfðingjunum sveina nokkra, er engin líkamslíti hefðu og væri fríðisýnum, vel að sér í hverskuna vísendum, fróðir og vel vitibornir og hæfir til að þjóna í konungshöllinni og kenna þeim bókmöndir og tungu kaldiga. Og konungur ákvað þeim daglegan skammt frá konungsborði og að víni því er hann sjálfur drakk og bauð að uppála þá í þrjú ár og að þeim liðnum skildu þeir þjóna frammi fyrir konunginum. Og meðan þeirra voru að vjúta mönnum þeir Daniel, Hanæja, Mísael og Azarja. En hyrstjórin breytti nöfnu þeirra Og kallaði Daniel Belsasar, Hanaja Sadrak, Mísael Mesak og Azaria Abednego. Og Daniel einsetti sér að sörga sér ekki á matnum frá konungsborði. á víni því er konungur drakk. Og beittist þess af hýrstjóra að hann þyrfti ekki að sörga sig. Og guðlega Daniel verða náðar og líknar auðið hjá hýrstjóranum En hyrðstjórinn sagði við Daniel Ég er hættur um að minn herra konungurinn sem tiltekið hefur mat og drykk sjá yður fölar í bragði en aðra sveina og yðar aldri og verði þér svo þess valdandi að ég fyrir gjöri lífi mínu við konunginn. Þá sagði Daniel við tilsjónarmanninn en er hyrðstjórinn hefði sett yfir þá Daniel, Hanaja, Mísael og Azaria Gör tilraun við þjóna þína í 10 daga og láta gefa ás kálmeti að eta og vatn að drekka. Skoða síðan yfirbrægð vort og yfirbrægð sveina þeira er eta við konungsborð og gjörðu því næst við ás eftir því sem þér þá líst á ás. Og hann veitti þeim bón þessa og gerði tilraun við þá í 10 daga. Og á 10 dögum liðnum reyntust þeir fegurir á sýndum og feitari á hold en allir sveinarnir sem áttu við konúsborð eftir það lið tilsjónamaðurinn bera burt matinn og vínir sem þeim hefði verið ætlað og gaf þeim kálmeti og þessum fjórum sveinum gaf Guð kunnóttu og skilning á allskonar rít og vísindi en Daniel kunni óskinn á allskonar vitrunum og draumum og er liðin var sá tími er konungur hefði tiltekið að þá skildi leiða á sinn fund þá leiði hirstjórinn þá fyrir nefugatnesar og konungur átti tal við þá en eigi fannst neitt að þeim öllum slíkur sem þeir Daniel, Hanaja, Mísael og Azaria og gengu þeir í þjónustu konungs og í öllum hlutum sem viturleik og skilning þurfti við að hafa og konungur spurði þá um Reyndust þeir tíu sunnum fremri en allir spásagnar menn og særingarmenn menn í öllu ríki hans og Daníeld valdist þar allt til fyrsta árs Kýrusar konungs. Annarkabli Fyrir draumur Nebukadnesars Á öðru ríkisári Nebukadnesars dreymdi Nebukadnesar draum og varð honum órótt í skapi og móttu eigi sofa. Þá bauð konungur að kalla til sín spásagnar og særingar og galdramenn og kaldega að þeir segðu konungi hvað hann hefði dreymt og þeir komu og gengu fyrir konung. Þá sagði konungur við þá. Mig hefur dreymt draum og mér er órótt í skapi, unns ég fæði vita drauminn. Þá sagði konungur við konunginn á Arameisku. Konungurinn lifi eiliflega seg þjónum þínum draumin og munu vér þá segja þýðing hans konuku svaraði og sagði við kaldia ásetningur minn er óhaggannlegur ef þér segir mér ekki draumin og þýðing hans skulu þér verða höfnir sundur og hús iðargjörð að sorphug en ef þér segir mér draumin og þýðing hans munu þér að með tilygja margskonar gjafir og mikla sámd segir mér því draumin og þýðing Þá svöruðu þeir aftur og sögðu. Konungurinn segi þjónum sínum drauminn og þá skulum við segja hvað það þýðir. Konungurinn svaraði og sagði Ég veit með vissu að þér ætti að leita yður frelsis. Þar er þér sjáðið að ásetningum minn er óhagalegur. En ef þér segið mér ekki drauminn, þá bíður yðar dómur sem ekki verður nema á eitt veg. Þér hafið komið yður saman um að fara með legatall og skadsemdar frammi fyrir mér Þar til er tímarnir breytast séi mér því draumin svo ég fáiu skilið að þér meigi einni segja mér þýning hans Kaldjarnir svörðu konungju og sögðu Enginn er samaður í heimi er sagt geti það er konungur mælist til Nei heldur hefur nokkur mikill og valdógur konungur kravið slíks af nokkrum spássagnamanni særingamanni eða Kaldía Því að það er torvelt sem konungurinn heimtar Og enginn getur kunngjörð konunginum þannig að guðin einir en bústæðu þeirra er ekki hjá daulugum mönnum. Af þessu varð konungur gramur og mjög reyður og bauði að taka af lífi alla vitringa í Babilón. Gekk þá svo skipun út að lífláttaskildi vitringana og var leitað að þeim Daniel og félögum hans til að líflátt þá. Guð byrktir Daniel ráðningu draumsins. Þá snyri Daniel sér með viturleik og skinnsemd til Arjóks lífarðafóringja konungs sem útvar genginn til þess að lífláta vitringana í Babylon. Hann tók til máls og sagði við Arjók valsmann konungs. Hví er skipun konungs svo hörð? Arjók skýrði þá Daniel frá mála Og Daniel gekk upp til konungs og bað hann gefa sig frest að hann mætti kunngjura konungi þýninguna. Þá gekk Daniel heim til hússins til þess að segja þeim Hanaja, Mísael og Asarja félugum sínum frá þessu og til þessa að byggja Guð himinsins líknar um lendardóm þennan svo að Daniel og félagar hans erðu ekki lífláttnir með hinnum vitringunum í Babylon. Þá var lendardómurinn opumbyraður Daniel í nætur sín. Þá lofaði Daniel Guð himnana. Daniel tók til máls og sagði Lofað verði nafn Guðs frá eilið til eiliðar því að hans er viskan og mátturinn. Hann breytir tímum og tíðum, hann rekur konunga frá völdum og hann setur konunga til valda. Hann gefur spekingunum speki og hinum hyggnu hyggindi. Hann opumberar hinna að dýpstu og hild hildustu leyndatóma, hann veit hvaði myrkruni gjörist og ljósið býr hjá honum. Þú þakkar þér guð feðramenna og vegsar mað þig fyrir það að þú hefur gefið mér visku og mátt og nú látu mér vita það er vér báðum þig um því að þú hefur openberað oss það er konungurinn vildi vita Þann er fornurt el Ariox sem konungurinn hæði falið að lífláta vitringana í Babylón hann fór og málti til hans á þessa leið Ekki skal þú láta lífláta vitringana í Babylón Leið mér innfyrir konung og mun ég segja konungi þýðinguna. Síðan leiðti Arjók Daniel í skyndi innfyrir konung og mælti sko til hans. Ég hefði fundið mann meðal hennar herlitu frá Júta sem ætlar að segja konunginum þýðing drömsins. Líkneskið Konungur svaraði og sagði við Daniel sem kallaði var Belsasar. Getu þú sagt mér drauminn sem ég dreymdi og þýðing hans? Daniel svaraði konungi og sagði Lendardóm þann sem konungurinn spyr um geta hvorki vitringar, særingar menn, spásagnar menn nýstjörninspekingar sagt konunginum En sá er guð á himnum sem opinberar lenda hluti og hann hefur kunngjert nebukarnesar konungi það sem verða mun á hinum síðustu dögum Draumur þinn og vitranir þær er fyrir þig bar í rekju þinni voru þessar. Þá er þú kvíldir í rekju þinni, konungur stigu upp hugsanir hjá þér um hvað verðamundi eftir þetta og hann sem opnbyrra leynda hluti hefur kunngjart þér hvað muni. En hvað mig snertir þá er þekki ekki fyrir nokkurar viskusakir sem ég hef til að bera fram um aðra menn þá er nú eru uppi að þessi lendadómur er mér opinber orðin, heldur til þess að þýðingin eði kunngjör konunginum og þú fengir að vita hugsanir hjarta þins. Þú horðir fram fyrir þig, konungur og stóð þar líkneski mikið. Líkneski þetta var stórt og yfirtaks ljómandi. Það stóð frammi fyrir þér og var óurlegt ásýndum. Höfuði líkneski síns Var af skýrugulli, brústið og armleikirnir af silfri, kvíðurinn og lendarnar af eyri, leggjirnir af jórni, fæturnir sömskostar af jórni, sömskostar af leir. Þú horðir á það þar til er steitt nokkur losnaði á þess að nokkur manns hönd kæmi við hann. Hann lendi á fótum lífneskisins sem voru af jórni og leir og mólaði þá. Þá muldist sundur í sama bíli, járnið, leirinn, eirinn, silfrið, gullið og varðið svo sáðir á sömarláfa. Vindurinn fekkti því burt, svo þess á engan stað. En steininn sem lent á líkneskjunum varðan stóru fjalli og tók yfir alla jörðina. Þetta er draumurinn og nú viljum við að segja konunginum þýðinkans. Þú konungur, yfir konungur konungana sem Guð himnana hefur gefið ríkið valdið máttin og tygnina þú sem hann hefur mennina og vald sett hvar svo sem þeir búa dýr merkurinnar og fugla himinsins og settið drottnara yfir því öllu þú ert gull höfuðið en eftir þig mun hefjast annað konúsriki minniháttarinn þitt og því næst þeir þriðjaríki af eiri sem drottna muni veri allri veröldu þá mun hefjast ríkið, sterkt sem járn því að járnið sundur og mölvar allt og eins og járnið mólar sundur eins mun það sundur brjóta og móla öll hinn ríkin en þar að þú sást fæturnar og tærtnar er sum fara pottaraleir og sumta járni það merkir að ríkið mun vera skift þó mun það nokkru í sér halda af hörku jártsins þar snú sást járnir blanda saman við diglumóin en þar er tærtnar á fótunum og eru sömskostar af járni og sömskostar af leir þá mun það ríki að nokkru leiti verða upplugt og nokkru leiti veikt og þar eða þú sást járnir blanda saman við diglumóin þá munu þeir með kvonföngum saman blandast og þó ekki samþýðast hvor er öðrum En svo járnið samlagar sig ekki við leirinn. En að dögum þessara konunga mun guði himnanna hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga. Og þá ríki skal engri annari þjóð í hendur fengi verða. Það mun knosa og að engu gjöra öll þessi ríki en sjálft mun það standa að eilifu. Þar sem þú sást að steinn nokkur losnaði úr fjallinu án þess að nokkur manns hönd við hann og mölvaði járnið eirinn, leirinn, silfrið og gullið. Mikil guð hefur kunngjart konunginum hvað hér eftir muni verða. Draumurinn er sannur og þýðing hans áriðanleg. Þá fjett nefnbukatnes af konungu fram að ásjónu sína og lögð Daniel og bauð að forna honum matfórn og reykelsi. Konungurum ætti til Dani svo sagði Í sannleika er yðar guð yfir guð guðana og herra konunguna og openbera leynda hluta með því að þú máttir þennan leyndardóm auðlýsa. Eftir það hóf konungur Daniel til mikilla mannverðinga og gaf honum miklar og margar gafir, setti hann höfðinga yfir allt Babil og gjörði hann æðsta forstjóra yfir öllum vitringum í Babilón. Og fyrir tilmæli Daniels gjörði konungur þá Sadrak, Mesak og og Abednego að sýslu mönnum yfir Babel Héraði en sjálfur var Daniel við hirð konungs. Þrýði kafli Bóðið að tilbyða líkneskið Nebukatnesa konungur létt gjöra líkneski af gulli 60 álna á hæð, 60 álna á breytt. Hann létt reysa það í Dúradal í Babel Héraði og Nebukatnesa konungur sendi út menn Til þess stefna saman jördlunum, landstjórunum, landshöfðingunum, ráðherðunum, fjöhyrðunum, dómurunum, lögmönnunum og öllum embættismönnum í skattlöndunum. Að þeir skildu koma til víkslu líkneskisins sem nebukarni þessar konungur hafði reysa látið. Þá söfnuðust saman jörðlarnir, landstjórarnir, landshöfðingjarnir, ráðherrarnir, fjöhyrðarnir, dómararnir, lögmennirnir, og allir embættismenn í skattlöndunum til víkslu líkneskisins sem nefugatnesa konungur hafði reisa látið og námu staðar frammi fyrir líkneskinu er nefugatnesar hafði reisa látið þá kallaði kallarin Háriröttu Svo er yfir öllum bóðið hverjar þjóðar og hvaða landsmenn sem þeir eruð og hverja tungu sem þeir mælið þegar þeir heyri hljóð hornana, pípnana gíjana, harpana, saltarana simfonana og alls konar hljóðfæra þá skuluð þeir falla fram og tilbyggja gull líkneskið sem nefnjókotnesar konungur hefur reisa látið En hver sá er eigifellur fram og tilbyggur honum skal á samri stundu kastað verða inn í brennandi eldsókn Þess vegna undir eins og allt fólkið heyrði hljóð hornana, pípnana, gíjana harpana, saltarana og alls konar hljóðfæra þá fjallu allir fram hverjar þjóðar, hvers lands og hverrar tungu sem voru og tilbáðu gull líkniskið sem nebukatnesar konungur hafði reisa látið. Vinir Daniels óhlínas bóðinu Fyrir því gengu áfram á sömu stundu kaldverskir menn og ákerðu kýringana. Þeir tókuðu máls og sjáðu við nebukatnesar konung. Konungurinn lifi eiliflega. Þú hefur konungur skipað svo fyrirn. Að hver maður skuli þá er hann heyri hljóð hornana, pípnana, gíjana, harpana, saltarana, simfónana og alls konar hljóðfari falla fram og tilbyða gullíkneskið. Og hver sá er eigi fellur fram og tilbyður honum skuli kastað inn í brennandi eldsopn. Nú er í hér nokkrir gýðingar er þú hefur gjörð að síslumönnum yfir Babelhýraði, þeir Sadrak, Mesak og Abednego. Þessir menn virða þig að engu konungur. Þeir ekki þína guði og tilbyði ekki guðlíkniskið sem þú hefur reisa látið. Þá fylltist Nebukadnesar heift og reyði og bauð leiða fram þá Sadrak, Mesa og Abednego. Og er þessi menn voru leittir fyrir konungin, Nebukadnesar tók til máls og sagði við þá. Er það af ásettur áði satrak Mesa og Abednego að þeir dýrkið ekki minn guð og tilbyði ekki guðlíkniskið sem ég hefur reisa látið? Ef þér nú eruð viðbúnir, jafnskjótt og þér heyrið hljóð hornana, pípnana, gíjana, harpana, saltarana, simfonana og alls konar hljóðfæri að þalla fram og tilbyða líkniski það er ég hefði gjöra látið, þá nær það ekki lengra. En ef þér tilbyðið það ekki, þá skal eður samstundis vera kastað inn í eldsopn brennandi og hver er sá guð er yður megi frelsa úr mínum höndum þá svöruðu þeir satrak, Mesak og Abednego og sögðu við nefugatnesar konung. Mér þurfum ekki að svara þér einu orði upp á þetta. Ef Guð vor sem við er dýrkum vill frelsa oss, þá mun hann frelsa oss úr eldsopnunum brennandi og af þinni hendi, konungur. En þóttan gjöri það ekki, þá skal þú samt vita, konungur, að við munum ekki dýrka þína Guði nýð tilbyrða guð sem þú hefur reisa látið. Þá fylltist Nebukatnesar heiftareiði við þá Sadrak, Mesak og Abednego svo að ásjóna hans afmyndaðist og hann skipaði að kynda opnin sjöfalt heitara en vanaregt var að kynda hann. Og hann bauð ram em eldum önnum sem voru í her hans að binda þá satrak Mesak og Abednego og kasta þeim inn í brennandi eldsopnin. Síðan voru þessir menn bundnir í nærfötum sínum, kirtlum, skikkjum og öðrum klænaði sínum og þeim kastaði inn í brennandi eldsopn. Og sökum þess að skipun konungs var svo strengileg en opnin kynntur ákaflega, þá var eldslogin að bana mönnunum sem báruð þá satrak Mesak og Abednego. En þeir þrýn menn, satrak, Mesak og Abednego, fjallu bundnir inn í brennandi eldsopnin. Kraftaverk í eldsopninum Þá var Nebukatnesar konungur forviða og sprætt upp skindilega. Hann tók til máls og sagði verið ágjafa sína. Höfum við ekki kastað þremur mönnum fjötrúðum inn í eldinn. Þeir svöruðu konunginum og sagðu, jú, vissulega konungur. Hann svaraði og sagði, ég sé þó fjóra menn ganga lausa inn í eldinum án þess að nokkuð hafi orðið þeim að granti. Og er ásynd hins fjórða til líkust sem man sé sonur guðanna. Þá gekk Nebukadnesar að dýrum hins brennandi eldsofn, tók til máls og sagði: Satrak, Mesak og Abednego, þjónar hins hæsta guðs, gangið út og komið hingað. Þá gengu þeir Satrak, Mesak og Abednego út úr eldinum. Og jarllarnir, landstjórarnir, landshöfðingarnir og ráðgjafar konungs Söpnuðust saman og sá að eldurinn hafði ekki unnið á líkama þessara manna og að hárið og höfðið þeirra var ekki sviðnað og að ekkert sá á nærfötum þeirra og engin eldseimur fannst af þeim. Þá tók nebukat neðsætti máls og sagði Lofaður sé guð þeirra Sadraks, Mesaks og Abed-Negos sem sendi engilsin og frelsaði þjóna sína er treystu honum og ólhinuðis bóði konungsins en lögðu líkami sína í sölurnar til þess að þeir þyrtu ekki að dýrgani tilbyða neitt annan guð en sinn guð. Nú gef ég út á skipun að hver sá, hverar þjóðar, hvers lands og hverar tungu sem er, er mæli lastmæli gegn guði þeirra Sadraks, Mesaks og Abed-Nekos. Sá skal hökun vera sundur og hús hans gjörta sorpöð, því að engin annar guðir til sem einskjötur frelsað á hann. Síðan hóv konungur þá satrak Mesak og Abednego til stórra mannvirðinga í Babelhéraði. 4. kafli. Nebukadnesar segir síðari draumsinn. Nebukadnesar konungur sendir kveðju sína öllum mönnum sem á jörðinni búa, hverrar þjóðar, hvaða lands og hverrar tungu sem eru. Gangi yður allt til gæfu. Mér hefur þóknast að kunngjöra þau tákn og furðuverk sem minn hæsti guð hefur gjörð við mig. Hversu mikil eru tákn og hversu máttug eru furðuverk hans? Ríki hans er eilift ríki og máttarveldi hans varir frá kyni til kyns. Ég, Nebukatnesar, lifði áhugjalaus í húsi mínu og átti góða daga í höllminni. Þá dreymdi mig draum sem gjörði mig óttaslegind og hugsanirnar í rekkjumenni og sínirnar sem fyrir mig bar skeldu mig. Ég let því þá skipur út ganga að leiðaskildi fyrir mig allra vitringa Babylon til þess að segja mér þýðing draumsins. Þá komum spásagnamennir, særingamennir, kaldiðarnir og stjörnuspekingarnir og ég sagði þeim drauminn en þeir gátu ekki sagt mér þýðing hans. En loks kom Daniel til mín, sem kallaður beltsassar eftir nafni Guðsmiðs. Í honum býr andi hinn að heilugu Guða og ég sagði honum drauminn. Belsasar, þú aðist forstjóri spásaknamannanna. Ég veit að í þér býr andi hinn að Guða og að engin lendardómur eðir ofaksinn. Seg mér sínir draumsmiðs, þær er fyrir mig bar hvað þær þýða. Sýnir þær eða fyrir mig bara í rekkjumenni voru þessar. Ég horfði og sjá. Tré nokkurt stóð á jörðinni og var það geysi hátt. Tréð var mikið og stert og svo hátt að upptók til himins. Og mátti sjá það alla vega frá endimörkum jörðarinnar. Leymar þess voru fagrar og ávasturinn mikill og fæðsla honda öllum var á því. Skóardýrin lái í forsælu undri því, fuglar himinsins byggu á greinum þess og allar skepnur nærdust af því. Ég horfði á í sínum þeim sem fyrir mig bara í rekkjum hinni, og sá heilegan vörðu stíga niður af himni. Hann kallaði hárir öttu og mælti svo. Högvið upp tríð, sníðið af greinarnar, slítið af því limarnar og dreifið við viðsvegar svo að dýrin flýi burt undan því og fuglarnir á greinu þess samt skulu þið láta stopnin með rótum sínum vera kyrran eftir í jörðinni bundin járn og eirfjötrum í grænu gráslendi hann skal vökna af dögg himinsins og taka hlut með dýrunum í grösum jörðarinnar hjarta hann skal umbreytast svo að í honum skal ekki mannshjarta vera, heldur skal honum dýrshjarta fengi verða og sjö tíðir skulu yfir hann líða Skipunin kvílur á álýttun varðana og þetta eru fyrir hinna hinn heilugu til þess að henn er lifandi viðurkenni að henn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og gefur hann hverjum sem hann vill. Og hann getur upphafið hinn lítil mótlegasta meða mannana til konungdóms. Þetta er draumurinn sem mig nebukatnesar konung dreymdi en þú Belsasar segð þýðingu hans fyrst engin að vitröngunum í ríki mínu getur sagt mér hvað það þýðir. En þú getur það þegar í þér býr andi hinn að guða. Daniel ræður drauminn Þá stóð Daniel sem kallaði var Belsasar aftofa um stund og hugsanir hans geldu hann. En konungurinn tókti máls og sagði Belsasar Láta ég drauminni þýðing hann skelfa þig. Belsasar svaraði og sagði Ég vildi óska herra að draumurinn rættist á óvinnum þínum og þýðing hans á mótstöðum önnum þínum. Tríð sem þú sást og bæði var mikið og stert og svo hátt að upptók til heimins og séðu varð um alla jörðina. Lýmar þess fangrar og áhasturum mikill og fæðsla á því handa öllum. Skóardýrin byggu undur því og fuglar heiminsins sig sér greinum þess. Það er þú, konungur, sem ert orðin mikill og voldugur og mikill leikið þinn vaksin svo mjög að hann næði til heimins og veldið þitt til endimarka jærðar. En þar er konungurinn sá heilagan vörð stíga neyður á himni og segja Högguð upp tríð og eðileikið það en láti samt stopnin með rótum sínum vera kyrran eftir jörðinni bundin í og eyrfjöðrum í grænu graslendi, hann skal vökna af dögg heiminsins og taka hlut með dýrum erkurunar en sjö tíðir eru yfir hann liðnar. Þá er þýðingin þessi, konungur, og ráðstöðunins hæsta er það sem komið er fram við minn herra konungin. Þú mönd út að reikin verða úr mannfélagi og eiga byggð með dýrum merkurinnar. Þér mun vera þeirra grasað eita eins og uksum og þú mönd vökna af dögg og sjö tíðir munu yfir því líða ennst þú viðurkennir að henn hæsti ræður yfir konungdómi mannanna og getur gefið hann hverjun sum ann vill. En það er sagt varað stopptréssins með rótumum sínum skildi eftir verða, þa merkir að þú skalt halda ríkið þínu er þú kannast við að allt vald er á himnum. Láðir því konungur geðjast ráð mitt. Losa þiga syndum þínum með réttlætisverkum og af misgjörðum þínum með líkt sem er við aumingja. Er vera mætti að hamingja þín erði við það langari. Nebukadnesar brjálast Allt þetta kom fram við Nebukadnesar konung Þegar konungur tólmánuðum síðar einsinu var á gangi í konungshöllinni í Babylon tók hann til máls og sagði Er þetta ekki svo hinn mikla Babylon sem ég hefði reist að konungsetri með veldi styrk mínum og tyggminniti frægðar? Áður en þessi voru liðina vörum konungs kom raust á himni Þér gjurist hér með vitanlegt, nefugardnesar konungur, að konungdómurinn er vikinn frá þér. Þú munt útreikinn verða úr mannfélagi og eiga byggð með dýru merkurinnar. Þér mun gefi vera grasað eita eins og uxum og sjö tíður munu yfir þér líða. Unns þú viðurkennir að henn hæsti ræður yfir konungdómum í mannana og getur gefið hann hverjum sem hann vill. Þessi umali rættur samstundi svo nefugardnesar. Hann var út og mannfélagi og átt gras eins og uksar og líka með þess vöknuð af dögk himinsins og um síðir óks hár hans sem arnafjadrir og neglur hans sem fuggla klær. Ég nebukatnesar hófa liðnu þessum tíma augum mín til himins og fjekki þá vit mitt aftur og ég lofaði hinn og vekst samað og tygnaði þann sem lifir eiliflega. Því að veldi hans er eiliftveldi og ríki hans varir frá kyni til kyns. Allir þeir sem á jörðinu búa eru sem ekkert hjá honum og hann fer með himnana her og byggendur jarðarnar eins og hann sjálfur vigg. Og enginn er sáir fá honum tálmun gjört og við hann sagt, hvað gjörið þú? Samstundis fekk ég vit mitt aftur og til heiðust fyrir ríki mitt komst ég aftur til tignar og vegsendar. Ráðgjafa mínir og stórmenni leituðu mín og ég var aftur skipaður yfir ríkið mitt og mér var gefið enn meira veldi enn áður. Nú vex sama ég, Nebukanesar, göfga og tygna konung himnana því að allar gjörðir hans eru sannleikur, vegir hans réttlæti og hann megnar að læja þá sem franganga í dramblæti. Fymtikafli Veistla belsasar konungs og letrið á vegnum Belsassar konungur hælt veistlum mikla þúsund stórmennum sínum og drakk vín í augsýn þeirra þúsund. En er menn tóku að gerast vínhræfir, bauð Belsasar að sækja þau gullkér og sylfurkér sem nebukatnesar fadrans hefði haft á burt úr musturinn í Jérusalem. Til þess að konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur mættu drekka af þeim. Þá voru framborin gullkér þau sem tekin höfðu verið úr musturinnu húsi Guðs í Jerósalem og konungurinn, stórmenni hans konur hans og hjákonur drukku af þeim þeir drukku vín og vexu mjög Guði sína úr gulli, silfri, eyri, járni, tré og steini á sömu stundu komu fram fingur af manns hendi og rítuðu á kalkið á vegnum í konúshöllinni gengt ljósastikunni og konungurinn sá fingur handarinnar sem rítiði það gjörðist konungur lítverpur og hugsanir hans skeldu hann og var sem meðmæliðir hans gengjusundur og kni hans skulfu. Konungurinn kallaði hástöfum að sækja skildi særingamennina kaldi hana og stjörnuspekingana. Konungur tóktu máls og sagði við vitringana í Babilón Hver sem les þetta letur og segi mér þýring þess skal klættu verða purpura og bera gullfesti á hálsi sér og vera þriðji yfirhafðingi í ríkinu. Þá koma allir vitringar konungs þangað en þeir gáttu ekki lesið letrið og sagt konungi þýðing þess. Þá var Belsasar mjög flensfullur og gjörðist litverpur en fátt mikið kom á stórmenni hans. Út af orðræðu konungs og stórmenni hans gekk drottning inn í veistlusalinn. Drottning tók til máls og sagði Konungurinn lifi eiliflega. Láta ég hugsanir þín að þig og gjörst þegi svo litverpur. Sá maður er í ríki þínu er andi hinna heilugu guða býr í og að dögum föður þins fannst með honum skýrleikur þekking og speki lík speki guðana og nefukatni þessar konungur fadir þinn gjörði hann að yfirhafðingja spásagnamannanna, særingamannanna kaldiganna og stjórnuspekinganna þetta gjörði fadir þinn konungur af því að með Daniel er konungurinn kallaði Belsassar Fannst frábær andi og kunnóta og þekking til að þýða drauma, ráða gátur og greiða úr vandamálum. Látt nú kalla Daniel og mun hann segja þér hvað þetta merkir. Daniel þýðir letrið. Þá var Daniel letur inn fyrir konung. Konungur tókti máls og sagði við Daniel. Er þú Daniel, einn af þeim herlitu gýðingum sem konungurinn fæðiminn fluttu burt frá Jútað? Ég hef um þig heyrt að andi guðan að í þér og að skýrleikur þekking og frábæri speki með þér. Nú hef ég láti leiða innfyrir mig vitringana og særingamennina til þess að lesa þetta letur og segja mér þýðing þess en þeir geta ekki sagt hvað þessi orð þýða. En ég hef heyrt um þig að þú kunnur þýðingar að finna og úr vandamálum að greiða. Ef þú nú getur lesið þetta letur og sagt mér þýðing þess Þá skal þú klættur verða purpura, vera gullfesti og hálsið þér og vera þriðji yfirhafðingi ríkinu. Þá tók Daniel til máls og sagði við konung. Haltu sjálfur gáfum þínum og gef einhverjum öðrum gafir þínar. En letrið muni lesa fyrir konungin og segja honum þýring þess. Þú konungur, guð, hinn hæsti, veitti nebukatnesar, fögu þínum, ríki, vald, vexemd og tygg. Og sökum þess veldi sem hann hafði veitt honum hrættust hann allir líðir, þjóðir og tungur og stóð þeim ótti af honum. Hann tók af lífi hvert sem hann vildi og hann leitt lífi halda hvert sem hann vildi. Hann hóf hvernir hann vildi og hann lægði hvernir hann vildi. En að hjarta hans metnaðist og hugur hans skjörðist áttiramsfullur þá var honum hrundið úr konungshásætinu og tignin frá honum tekin. Hann var rekin úr mannafélagi Og hjarta hans var líkt dýrshjarta. Hann átti byggð með skóarasna og hann var ekki við grasað eita eins og uksum og líkam hans vöknaði af döggi hímins. Þar tilir hann kannaðist við að guð hin hæsti ræður yfir konungdómi mannana og veitir hann hverjum sem hann vill. Og þú, Belsasar, sonur hans, hefur ekki lítilegt hjartað þitt þótt þú vissir allt þetta. Heldur hefur þú sett þig upp á móti drottni himnana og láttu þæra þér kérinn úr húsi hans og þú og stórmenni þín konur þínar og hjákonur hefur drukkið vín af þeim og þú hefur veksamma guði úr silfri gulli, eyri, járni tré og steini sem ekki sjá og ekki heyra og ekkert vita en þann guð sem hefur lífsanda þinn í hendi sér og ráð hefur á öllum hugum þínum hann hefur þú ekki tegnað Samstundis voru fingur handarinnar frá honum sendir og þetta letur rýtað. En letrið sem rýtað er er þetta Mene, mene, tekel úfarsinn Þetta er þýðing orðana Mene, guð hefur talið ríkisártín og leitt þau til enda. Tekel, þú ert vegin á skálum og létt vægur fundin. Peres Ríkið þitt er deilt og gefi metum og pesum. Því næst bauð Belsasar klæða Daniel Purpura og láta gullfesti um háls honum og gjöra heyrin kunnugt að hann skildi vera þriðji yfirhafðing í ríkinu. Á henni sömu nótt var Belsasar kallti að konungur drefin. Sjötti kafli Daniel í ljónagrifjunni Darius frá Medalandi tók við ríkinu og hafið þá tvo vetur um 6stut. sextugt. Dariusi þóknaðist að setja yfir ríkið 120 järnla Er skipað skildi neyður um allt ríkið og yfir þá þrjá yfirhafðingja og var Daniel einn af þeim. Skildu jarlarnið gjöra þeim skilgrein svo konungur byði engan skada. Þá bar Daniel þessi af yfirhafðingunum og jördunum sögum þess að hann hafi frábæran anda og hugði konungur að setja hann yfir allt ríkið. Þá leituðu yfirhafðingjarnir og jarðlarnir að finna Daniel eitthvað til Saka við þvíkjandi ríkistjórninni, en gátu engað sök eða ávirðing fundið því hann var trúr, svo að ekkert tómleiti nýja ávirðing fannst hjá honum. Þá sáðu þessi menn. Við munum ekkert fundi geta Daniel þessum til Saka nema ef við finnum honum eitthvaða sök í átrúnaði hans þá þustu þessir yfirhöfðingar og jarlar til konungs og sögðu við hann. Darjus konungur lifi eiliflega. Öllum yfirhöfðingum ríkisins, landstjórum, jördlum, ráðgjöfum og landshöfðingum hefur komið ásamt um að gefa út þá konungsskipun og staðfesta það forboð að hver sem í 30 daga geru bænsýna til nokkur skvöðs eða manns, nema til þín konungur, Honum skuli varpa í ljónagryfju. Nú skalt þú konungur gefa út forboð þetta og láta það skriflegt út ganga svo að því verði ekki breytt eftir óríuvanlegu lögmáli meta og persa. Samkvæm þessu leit konungur gefa skriflega útskipunina og bannið. En er Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgiven gekk hann inn í húsið. Þar hafði hann uppi í lofstofu sinni opna glugga er snerum át Jérusalem og þrem sinnum á dag kraup hann á knýja, bað til Guðsins og veksammeði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra. Þá þustu þessir menn og fundu Daniel þar sem hann var að byggja og ákalla Guðsinn. Síðan gengur þeir inn fyrir konung og spurðu hann viðvíkjandi konungsforbúðinu. Hefur þú ekki gefið út að forbóðað hver sá maður sem í 30 daga gjurir bænsína til nokkur skvöðs eða manns nema til þín konungur, honum skulu varpa í ljónagriðju? Konungur svaraði og sagði. Það stendur fast eftir órjúfanlegu lögmáli meta og persa. Þá svöruðu þeir og sjáðu við konung. Daniel, einnafinnum herleitu gýðingum, Skeitir hvorki um þig, konungur, nýjum það forboð sem þú hefur útgefið, heldur gjöri sína þrem sinum og dag. Þegar konungur heyrði þetta, fjall honum það næsta þungt og lagði hann allan hug á að frelsa Daniel. Og allt er sólalags leitaðist hann alls við að hann fengi borgið honum. Þá þustu þessir sömu menn til konungs og sögðu við hann. Þú veist konungur að það eru lög hjá metum og persum að ekki má raska því banni eða bóði sem konungur hefur útgefið. Þá bauð konungur að leiða Daniel fram og kasta honum í lónagrifjuna. Og konungur tók til máls og sagði við Daniel. Guð þinn sem þú dyrkar án afláts frelsi þig. Síðan var sóttur steinn og lagður yfir grifjumunnan og innsiklaði konungur hann með innsiklisring sínum og með innsiklisring stórhöfðingja sinna til þess að súra ástöfum sem gjörð hafði verið við Daniel skildi eigi raskast. Eftir það gekk konungur heim til hallarsinnar og var þar um nóttina fastandi. Frillur leta hann eigi leiða inntil sín og eigi kom honum dúra á auga. Síðan reis konungur á fætur í dögun þá er Lisa tók og skundaði til ljónagrifinnar. Og er hann koma að grifinu, kallaði hann á Daniel með sorgfullri raust. Konungur tók til máls og sagði við Daniel. Daniel, þú þjótt hins lifanda gvöðs. Hefur gvöð þinn sá er þú dýrkar án afláts megnad að frelsa þig frá ljónunum. Þá sagði Daniel við konung. Konungurinn lifi eiliflega. Gvöðminn sendi engilsinn. Og hann lokaði munni ljónana svo að þau gjörðu mér ekkert megin að þegar ég er saklaus fundin frammi fyrir honum og hef ekki heldur frammi neitt brotg að þér konungur. Þá var konungur næsta gladur og bauði að draga Daniel upp úr grífinni. Var Daniel þá dregin upp úr grífinni og fannst ekki að honum hefði neitt að skada orðið því hann hafði treyst guði sínum. En konungur bauð að leiða fram menn þá er rægt hefðu Daniel og kasta þeim börnum þeirra og konum í ljónagrifjuna. Og áður en þeir komust til bóts í grifjunni hremdu ljónindá og muldu sundur öll bein þeirra. Síðan ritaði Daríus konungur öllum líðnum, þjóðum og tungum sem búa á allri jörðinni. Gangi yfir allt til gæfu. Ég læð þá skipun útganga að í öllu veldi ríkismins skulu menn hræðast og óttast Guð Daniels því að hann er einn mikli lífandi Guð og varir að eilífu. Ríki hans gengur ekki á grunn og veldi hans varir allt til enda. Hann frelsar og bjargar, hann gjurri tákn og furðuverk á himni og jörðu, hann sem frelsadi Daniel undan ljónunum. Og Daniel þessi var í miklu gengi á ríkistjórnar árum Darjusar og á ríkistjórnar árum Kýrusar hins persneska. Draumar Daniels og sínir Sjöndi kafli Fyrsta sín, dýrin fjögur Á fyrsta ríkisári Belsassar konungs í Babylon dreymdi Daniel draum og sínir bar fyrir hann í rekki hans. Síðan skrásætti hann drauminn og sagði frá aðalatriðunum. Daniel hóf upp og sagði Ég sá í sínminni á næturþeli hversu þeir fjórir vindar himinsins rótuðu upp hinu mikla hafi og fjögur stór dýr stigu upp af hafinu, hvert öðru ólíkt. Fyrsta dýrið líktist ljóni og hafði ardnarvangi Ég horði á það þar til er vangir þess og eru reytir af því og því var lyft upp frá jörðinni og reyst á fæturna eins og maður og því var fengið mannskjarta. Og sjá, þá kom annað dýr, hið annað í röðinni. Það var lyft bjartdýri, það var reysið upp á aðra hliðina og hafði þrjúr rif í munni sér milli tannana. Til þess var mælt. Statt upp og et mikið kjöt. Eftir þetta sá ég enn dýr, líkt og hafði það fjóra fullsvængja á síðunum. Þetta dýr hafði fjögur höfuð og því var gefið vald. Eftir þetta sá ég í nætur sínum fjóra dýrið. Það var ræðilegt, óurlegt og yfirtagsöplugt. Það hafði stórar járt hennur, át og muldu sundur og það sem eftir varð tróð það sundur með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrir dýrunum og hafði tíu hórn. Ég athugaði hornin og sá þá hvar annað lítið hórn spratt upp milli þeirra og þrjú að fyrir hornunum voru slitinn upp fyrir það. Og sjá þetta horn hafði augu eins og manns augu og munn sem talaði gífur yrði. Hinn aldraði og mann sonurinn. Ég horði og horði þar til er stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Klæði hans voru kvít sem snjór og höfðhár hans sem hrein ull. Hásæti hans var eldslogar og hjólin undir því eldur brennandi Eldstraumur gekk út frá honum, þúsundir þúsunda þjónuðu honum og tíð þúsundir tíð þúsunda stóðu frammi fyrir honum. Dómendurnir settust niður og bókum var flett upp. Ég horði og horði vegna hennar hávaru stór yrða sem horni talaði. þar til er dýrið var drepið, líkami með þess eðilagður og honum kastaði eld til að brennast. Vald hinna dýrana var ó frá þeim tekið og þeim ammarkaði lífskeið til ákveðins tíma og stundar. Ég horfði í nætur sínum og sjá einhver komi í skýjum heimins sem mannsinni líktist. Hann kom þangað er hinn aldraði var fyrir og var lettur fyrir hann. Og honum var gefið vald, heiður og ríki, svo honum skildu þjóna allir líður, þjóður og tungur. Hans vald er eilíft vald sem ekki skal undur lóklíða og ríki hans skal aldrei á grunn ganga. Skýring sínarinnar Út af þessu var ég Daniel Sturlaður og sínirnar sem fyrir mig bar skeldu mig. Ég gekk þá til eins að þeim er þar stóðu og bað hann um áraðilega skýring á öllu þessu. Hann talaði til mín og sagði mér svo felda þýðing alls þessa Þessi stóru dýr fjögur að tölu merkja það að fjóri konungar munu hefjast á jörðinni en er heilugu hins hæsta munu egnast ríki og þeir munu halda ríkinu æfinlega og um aldir alda Þá vildi ég fá áriðanlega vittneskjum fjórðardýrið sem var ólíkt öllum hinum dýrunum ógurlegt mjög með járn tönnum og eir klóm sem átt, knósaði og sundur með fótunum það sem það lefði. Svo og um hornin tíu sem voru á höfði þess og um hitt hornið sem þar sprætt upp og þrjú hornin fjallu fyrir. Þetta horn sem hafði augu og munn er talaði gífur yrði og meira var ásýndum en hinn. Ég horfði á hvernig hort þetta háði stríð við hennar heilugu og hafið sigur af þeim. til er henn aldraði kom og hennir heilugu hins hæsta fengur náður rétti sínum og sá tími kom að hennir heilugu settust af völdum. Hann sagði svo. dýrið merkir að fjórða konúsríkjum rísa upp á jörðinni sem ólíkt mun verða öllum hennum konúsríkunum og það mun uppsvelgja öll lönd, nýður tróða þau og sundur merja. Og horninn tíu merkja það að að þessu ríki mun uppkoma tíu konungar og annar konungum mun upprísa eftir það og hann mun verða ólíkur hinum fyrri og þremur konungum mun hann steipa. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna að heiljugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum og þeir munu honum í hendurseldi verða um eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. En dómurinn mun settur verða og hann siftur völdum til þessa afmáðu með öllu og að engu gjöra. En ríki, vald og máttur allra konúsvíkja sem undir í himninum eru mun gefi vera heilugum líð hins hæsta. Ríki hans mun verða eilift ríki og öll veldi munu þjóna því og hlýða. Hér er þa mála á enda en mig Daniel skeldu hugsanir mína mjög svo ég gjöðust lit og ég gemdi þetta í hjarta mínu. Áttundu kable Önnur sín, hrúturin og geithafurinn Á þriðja ríkisári Belsassar konungs Byrtist mér Daniel sín eftir þá sem áður hafði byrst mér. Og ég horfði í síninni og var þá er ég horfði sem væri ég í borginni Sousa sem er í Elamhéraði. Og ég horfði í síninni og var stattur við úlíafljótið. Þá hóf ég upp auguminn og leit hrút nokkurt standa fram við fljótið. Hann var tvíhrindur og há horninn og þó annað herra enn hitt, og spratt herrahornið upp síðar. Ég sá hrútin stanga hornum mót vestri, norðri og suðri, og enginn dýr gáttu við honum staðist, og enginn gatt frelsa nokkurðun undan valdi hans. Hann gjörði sem honum leist og framkvæmdi mikla hluti. En er ég að nákvæmlega gætur að, sá ég að gæt hefur nokkur kom vestan, leið hann yfir alla hjörðina á þess að koma við hanna og hafrun hafði afar stórt hort milla augnana. Hann kom til tvírinda hrútsin sem ég sá standa fram við fljótið og rann á hann í heiftaræði og ég sá hann hitta hrútin á síðuna og hann var mjög illur við hann laust hrútin og braut bæði hortnans svo hrúturinn hafði ekki mátt til að veita honum viðnám og hann flegði honum til jörðar og tróð hann undir og mótti engin frelsa hútinn undan valdi hans og geithafrin framkvæmdi mjög mikla hluti en er um máttur hans var sem mestur brotnaði horni mikla og í þess stað spruttu upp önnur fjögur gengt höfuð áttunum fjórum og frá einu þeirra spratt annað lítið hórn og ógst mjög til söðurs og austurs og mót príði landanna Það óks og móti her himnana og varpaði til jarðar nokkrum af hernum og af stjörnunum og tróð þá undir. Já, það óks móti höfðingi herrsins og það af afnema hérna daglögu fórn og hans heilagi bústaður var neyður yfinn. Og herinn var framseldur ásamtinni daglögu fórn vegna miskjörðarinnar og varp varpsanleikanum til jarðar. Já, slíkt gjörði það og var giftudrugt. Þá heyrði ég einn heilagan tala og annar heilagur sagði við hinn sem talaði. Hvað á hún sér langan aldur þessi sín um hinn að daglöfu fórn og um hinn hræðilega glæp frá því að hann framselur helgidómin og herinn svo hann verður niður tróðin. Og hann sagði við hann 2.300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur vera komin í samt lag. Engillinn Gabriel útskirir sínina. Þegar ég Daniel sá þessa sín og leitaðist við að skilja hana, þá stóð allt í ennum einhver frammi fyrir mér líkur manni ásýndar og ég heyrði mannsraust milli Úla í bakka sem kallaði og sagði Gabriel, útskýr þú sýnina fyrir þessu manni. Og hann gekk til mín þar sem ég stóð, en hann, er hann kom var ég hættur og fjallt fram á ásjónu mína. Og hann sagði við mig, gef gætur að þú mannsson, því að sínin á við tíð endalókana. Og meðan hann talaði við mig leið ég í ómegin til jæðar fram á ásjónu mína. En hann snart mig og reysti mig aftur á fætur þar ég hafði ekki staðið og hann sagði Sjá ég kunngjur í þér hvað verða muni því að hinn guðlega reyði tekur enda því að sínin á við tíð enda lokana. Tvíhýrndir húturinn sem þú sást merkir konunguna í Metíu og Persíu og hinn loðni Geithafur merkir Grikklands konung og horfnið mikla mille augna hans er fyrsti konungurinn. Og það brotnaði og fjögur spruttu upp aftur í þess stað, það merkir að fjögur konúsíki munu hefjast af þjóðinni. og þó ekki jafn voldug sem hann var. En er ríkið þeirra tekur enda, þá er trúróvatnir hafa fyllt mælinn, mun konungur nokkur upprísa, bæði illulegur og hrekkvís. Vald hans mun mikið verða og þó eigi fyrir þrótt sjálfs hans. Hann mun gera ótrúlega mikið tjón og vera drúr í því er hann tekur sér fyrir hendur. Hann mun voldugum tjón vinna og hugur hans speinast gegn hinnum heilugu. Bjellræðum mun hann til vegar koma með hendi sinni og hikja á stórræði og steipa mörgum í glötunn er þeir eiga sér einskis íls von. Já, hann mörg rísa gegn höfðingi höfðingjana. En þó sundur múlin verða án manna tilverknadar. Og sínin um kveld og morgun sem umvar talað hún er sönn. En leyn þú þeirri sín því hún á sér langan aldur. En ég Daniel varð sjúkur um hríð. Því næst komst ég á fæturna aftur og þjónaði að erundum konungs og ég var mjög undrandi yfir sín þessari en skildi hann eigi. Níundi kapli Bæn Daniels Á fyrsta ríkisári Dariusar, Ahasveru sonar, sem var metískur að ætt og orðin konungur yfir ríkikaldega, á fyrsta ári ríkistjórnar hans, Hugði ég Daniel í rýtningunum að ártölu þeirri er í Jerusalem átt að í rústum samkant orði drottins. Því er til Jeremías bámann sagði komið, sem sé 70 ár. Ég sneri þá ásjónu minni til drottins guðs til að bera fram bæn mína og grát beinni með þöstu í sekk og ösku. Ég bað til drottins guðs míns, gjörði hjátningu mína og sagði Æ, drottinn, þú mikli og ógurlegi guð sem heldur sáttmálan og miskun miskunnseminna við þá sem elska hann og varðvita bóða hans. Við höfum syndgað og illa gjörðt. Við höfum breytt ógvöðlega og verið þér mótsnúnir og vikið frá bóðum þínum og setningum. Við höfum ekki hlýtt þjónum þínum spámannunum sem töluðu í þínu nafni til konunga vorra, höfðingja, og feðra og til alls líðsins þú drottinn ert réttlátur en við erum með um vor sem við og gjörum í dag við erum og Jérusalem búar og allur Ísrael bæði þeir sem nálægir eru og þeir sem fjarlægir eru í öllum þeim löndum þánga sem þú hefur rékið þá fyrir tryggðar of þeirra er þeir hafa haft í frammi við þig drottinn Við erum eigum blígðast vor, konungar vorir, höfðingar vorir og feður vorir því að við höfum syngað móti þér. En hjá drottni guði vorum er miskunnsemi og fyrirgefning því að við höfum verið honum mótsnúnir og ekki hlýtt raustu drottins guðisvors að breyta eftir bóðorðum hans þeimir hann fyrir og slagði fyrir munn þjóna sinna spámananna. Já, allur Ísrael hefur brotið lögmál þitt, hefur vikið frá þér, svo hann hlýðir eigi framur austu þinni. Þá var þeirri eðfæstu bölvan úthelt yfir oss, sem skrifut er í lögmáli Mósi, þjón skvöðs, því að við hefum syngað móti honum. Og hann emdi orð sín, þau er hann hafi talað gegn oss, og dómurum vorum, þeim er yfir áð höfðu yfir oss hann skildi láta ein mikla ógæfu yfir oss koma svo á hvergi á jarðríki hefur slík ógæfa orðið sem í Jerúsálem eins og skrifaður í lögmáli Mósi um alla þessa ógæfu svo er hún yfir oss komin og vér höfum ekki blíðkað Drottinn Guðvorn með því að hverfa frá miskjörðum vorum og gefa gætur að trúfesti þinni og Drottinn vaktir yfir ógæfinni og Oletana yver oss koma. Því að Drottinn Guðvor er réttlátur í öllum verkum sínum, þeim er hann görir. En vér höfum eigi hlýtt raustu hans. Og nú Drottinn Guðvor, þú sem útleitir líð þinn af Ekýfta með sterkri hendi og afreikaðir þér miki nafn fram á þennan dag, vér höfum syndgað, vér höfum breytt ógæðliga. Drottinn Láð þú samkvæmt réttlæti því, er þú ávallt hefur sínt, gremi þína og heiftareiði þína hverfa frá borg þinni Jérusalem, þínu heilaga fjalli. Þegar fyrir sindir vorar og miskjörðir feðra vorra er Jérusalem og líður þinn orðin að háðung hjá öllum þeim sem umhverfir á spúa. Heyri nú Guð voru bæn þjónstíns og grátbeini hans. O laut ásjónu þína lísa fyrir sjálfs þín sakir drottinn yfir helgidóm þinn sem nú er í eyi neyg eyra þitt og heir líuk upp augum þínum og sjá eyðingvora og borgina sem nemndir eftir nafni þínu þó að ekki framburum vir auðmjukar bæni fyrir þig í trausti vors eigin réttlætis heldur í trausti þinnar miklu miskunsemi Drottinn heyr, drottinn fyrirgef, drottinn higgað og frangfæm. Tef eigi fyrir sjálfs þín sækir, Guð minn, eftir þínu nafni er borg þín nefnd og líður þinn. 70 vikur Meðan ég enn var að tala, baðst fyrir og játæði sindi mínar og sindi líðs míns, Ísraels, og frambar fyrir drottinn guðminn auðmuga bæn fyrir hennu heilaga fjalli guðsmíns. Já, með ég enn var að tala í bæninni, kom að mér um það byrl er kveldfórn er borin fram madrun Gabriel, sem ég hafði áður séð í síninni, þá er ég hnjæ í ómeginn. Hann kom og talaði við mig og sagði Daniel Nú er ég út genginn til þess að veita þér glökkans skilning. Þegar þú byrjaði bænþína útgekk orð og er ég hinga komin til þess að kunngjura þér það því að þú ert ástmögur guðs. Tak því eftir orðinu og gef gætur að vitraninni. 77. eru ákveðna líð þínum og þinni heilugu borg til þess að dríja glæpin til fulls og fylla mæli sindana og til þessa að fyrir miskjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsikla vitrun og spámann og vía hið há heilaga vit því og hikkað frá því orðið um endurreist í Jerusalem útgekk til hins smurðahöfðingja eru sjö sjöundir og í sexti og tvær sjöundir skulu torg hennar og stræti endurreist verða þó að þrengingatímar séu og eftir þar sexti og mun hinn smurði afmóðu verða og hann mun ekkert eiga og borgina og helgidómin mun eigða þjóðhöðingja nokkur sem koma á en hann mun farast í refsidómsflóðinu og allt til enda mun ófriður haldast við og svo eigðing sem fastráðin er og hann mun gera fastan sáttmóla við marga um eina sjöund og um miðja sjöundina mun hann afnema sláturfórn og matfórn Og á vængjum viðustíðarinnar mun eyðandinn koma, en eftir það mun gjör eyðing og hún fast ráðinn steipast yfir eyðandann. 10 kapli Maður klætur línglæðum Á þriðja ári Kýrusar persakonungs fekk Daniel sem kallaði var Belsassar opinberun og opinberunin er sönn og boðar miklar þrengingar og hann gaf gætur að ópinberuninni og hugði að síninni. Á þeim dögum var ég Daniel Harmandi þryggjart vikna tíma. Ég neytti englar dýrindisfæðu, kjöt og vín kom ekki inn fyrir varum mínar, og ég smurði mér ekki fyrir en þrjár vikur voru liðinar. En 24. dag hins fyrsta mánar var ég stattur á bakka hins mikla tígrisfljóts Það hóf ég upp augum mín og sá mann nokkur klætan línglæðum, girtan skýra gullu um lendar, líka hans var sem krísólít, ásjóna hans sem leiftur, augu hans sem eldblis, armleggir hans og fætur sem skyggður eir og hljómurinn af orðum hans eins og mikill gnýr. Ég Daniel sá einn sínina og mennirnir sem með mér voru sáu ekki sínina, en yfir þá kom mikil hræðsla og flýðu þeir í felur. Ég var þá einn eftir og sá þess miklu sín, en hjá mér var engin máttur eftir orðin, og yfirlitu minn var til líta, umbreyttur, og ég held engum styrk eftir, og ég heyrði hljóminn af orðum hans, og er ég heyrði hljóminn af orðum hans, knjæ ég í ómeginn á ásjónu mína með andlitið á jörðinni. Og sjá, hönd snart mig og hjálpaði mér óstyrkum upp á knjén og hendurnar. Og það sagði við mig, Daniel, þú ástmögur guðs, takk eftir þeim orðum er ég tala við þig og statt á fætur, því að ég er nú ymmið til þín sendur. Og er hann mæltið til mig þessum orðum, stóð ég upp skjálfandi því næst sagði hann við mig óttast þú ekki Daniel því að frá því að þú fyrst neyðir hug þinn til þessa öðra skilning og þú lítilættir þig fyrir guði þínum eru orð þín heyrið og ég er vegna orða þinna hinga komin en verndarengil Pessaríkis stóð í módu mér 21 dag en sjá Mikael einn af fremstu verndarenglunum kom ég til hjálpar og hann skildi ég eftir þar hjá persakónunginum og nú er ég komin til að fræða þig á því sem fram við þig og þjóð þína mun koma á hennum síðustu tímum því enn á sínin við þá daga og er hann talaði þessum orðum til mín leit ég til jarðar og þagði og sjá einhver í mannslíki snartvari mínar og ég lauk upp munni mínum talaði og sagði við þann sem stóð frammi fyrir mér. Herra minn, sögum sínarinnar eru hvalir þessari yfir mig komnar og kraftur minn er þrótin. Og hvernig eftir ég, þjótt þinn, herra, að geta talaði slíkan mann sem þú ert, herra? Og nú er allur kraftur minna þrótum komin og engin lífsandi er í mér eftir orðin. Sá sem í mannslíki var snart mig þá aftur og styrti mig og sagði Óttast ekki, ástmögur, fríður sé með þér. Vertu hugrhaustur, vertu hugrhaustur. Og er hann talaði við mig, fann ég að ég styrtist og sagði Talaðu, herra minn, því þú hefur gjörðt mig styrkan. Þá sagði hann Veistu hver svegna ég til þín kominn? En nú verði ég að snúa aftur til þess að berjast við vendarengil Persíu og þegar ég fer að stað, sjá þá kemur vendarengil Gríklans. Þó vil ég gera þig kunnugt hvað skrifaðir í bók sannleikans þótt engin veiti mér lið móti þeim nema Mikael, vendarengil íðar. Elllefti kafli Hann stendur mér við lið til þess að veita mér lið og vernd. En nú vil ég kunngjöra þér sannleika. Konungar Sýrlands og Egyftalands Sjá enn munu þrýr konungar koma fram í Persíu En hinn fjórði mun afla meiri auðs en allir aðrir Og er hann er voldugur orðin fyrir auðsinn Munn hann bjóða öllu út gegn Gríklands ríki Eftir það mun rísa hröstur konungur Og drottna yfir viðlendur Og til leiðar koma því er hann vill En þegar uppgangur hans er sem mestur, þá mun sundrast ríki hans og skiptast eftir fjórum áttum heiminnsins. En þó ekki til eftirkomenda hans og ekki með slíku veldi sem mannhafði þegar ríki hans mun eitt verða og fengið öðrum en þeim. Og konungurinn söðu frá mun öplugur verða en einn af höfningum hans mun vera öplugur en hann og hann mun ríki ráða. Ríki hans mun verða stórveldi og að nokkrum árum liðnum muni þeir mægjast hvor við annan. Þá mun dóttir konungsins sögufrá koma til konungsins norðufrá til þess að koma á sáttum. En sú hjálp mun að engu haldi koma. Stöningur hans mun eigi standa og hún mun framselt verða hún og þeir sem hana höfðu flutt þangað og faðir hennar og sá er gekka að eiga hana á sínum tíma. Því næst mun í hans stað kvistur uppsbretta af rótum hennar. Hann mun fara í móti liðsablonum og koma inn í virki konungsins norður frá og fara með þá sem honum líkar og verða voldugur. Já, jafnvel guði þeirra á samt steiftum líkneskum þeirra og dýrindis kerum af silfri og gulli mun hann flytja hernumda til Egyftalands. Þá mun hann í nokkur ár láta konungin norður frá í friði. En hann mun gjöra árás á ríki konung sinn söður frá og hverfa þó aftur heim í sitt land. Og senir hans munu leggja út í ófrið og draga saman afar mikinn her og hann mun koma og vaða yfir og brjótast fram en hann mun snúa aftur og þeir munu herja allt að virki hans. Þetta mun konunginum söður frá gremjast og hann mun leggja af stað og berjast við hann, við konungin norður frá. Hann mun kveðja upp mikinn her, en herin mun seldur verða hinum á vald og herin munur ekki vera burt. Hjarta hans mun ofmetnast, og hann mun tíðhúsundir að velli leggja og þó ekki reynast öflugur. Þá mun konungur í norðu frá enn hverja upp her, meiri enn hinn fyrri, og að liðnum nokkrum árum mun hann koma með fjölmennum liðsabla og miklum útbúnaði. Um þær mundir munu margir rísa gegn konunginn með söðu frá, og ofríkisfullir menn frá þjóðinni munu hefja uppreist, til þess að láta að vitrunina ræitast en þeir munu steypast. Og konungurinn orðufrá mun koma og hlaða virkisvegg og vinna víkirta borg. Og herri söguríkisins munu eigi fór Og einvala lið hans mun eigi þrótt hafa til að veita viðnám. Og sá sem fer í móti honum mun gera það er honu þóknast með því að enginn fær honum viðnám veitt og hann mun fá fótfestu í príðilandana og eiðing er í hendi hans. Síðan mun hann ásýttja sér að koma með öllum herrapla ríkisins, en hann mun gera sátt við hann og gefa honum unga stúlku landinu til tjóns. En ráðakjörð hans mun eigi frangang fá og eigi takast. Og hann mun snúa sér að eigunum og vinna margar, en hershöfðingin nokkur mun gera enda á smánan hans Já, hann mun láta smánan hans koma yfir sjálfan hann. Þá mun hann snúa sér að virkjum síns eigin lands og hann mun hrasa og falla og hann mun engan stað sjá framar. Í hans stað mun annar koma er senda mun skatthemdumann til þess land sem er príði ríkisíns en eftir nokkra daga mun hann drepin verða, þó ekki í reiði né bardaga. Hinn illi konungur Sýrlands. Í hans stað munn koma fyrir illugur maður er þurr hafði eigi ætlaði konungstegnina. Hann munn koma að óvörum og ná undir sér ríkinu með flátt Og yfirvaðandi herflokkar munnum skólast burt fyrir honum og eittir verða svo og sáttmálshöfðingin. Og upp frá því er menn hafa bundið félaskap við hann munn hann beita sveikum. Hann mun leggja af stað fáliðaður og byrja herri hlut. Að ófurum mun hann brjótast inn í frjósumurstu sveiti landsins og gjöra það sem hvorki feður hans né forfeður hafa gjörd. Herfangi, rændu fjö og auðafum mun hann útluta þeim ríkulega og gegn virkunum mun hann hafa ráðagjörðir með höndum. Þó mun það aðeins vera um hríð. Því næst mun hann beita styrk sínum og hugur ekki gegn konunginum söðufrá með miklum her. og konungurinn söðufrá mun hefja ófrið við hann með miklum herr og mjög öflugum en þó mun hann ekki fá staðið í móti því að menn brugga ráð í móti honum. Þeir sem eta við borð hans munu fella hann og herr hans skóla spurt og margir særðir í valfalla. Og báðir konungarnir munu hafa illt í hyggju og tala flærðasamlega að hinnu sama borði en eigi mun það ná framgang því að enn er hin tiltekni tími eigi liðin á enda. Og hann mun hverfa aftur heim í landsitt með miklum fjárhlut og snúa huga sínum í móti hinu heilaga sattmóla og hann mun koma fram áformi sínu og hverfa síðan aftur heim í landsitt. Á ákveðnum tíma mun hann aftur brjótast inn í söðurlandið og mun síðari fyrir ekki takast því og hin fyrri. Því að skip rómverja mun hann koma í móti honum og hann mun láta hugfallast og halda heimleiðis og snúa reyði sinni gegn hinnum heilaga sáttmóla og láta hann kenna á henni. Síðan mun hann hverfa heima aftur og gefa þeim gætur sem yfirgefa hinn heilaga sáttmóla. Herflokkar hans munu bera herri hlut og vanhelga helgidómin, víið, afnema hérna daglöfu fórn og reisa þar viður stíð eðingarinnar. Og þá sem Singa gett sáttmálanum mun hann með flátskap tæla til frákvarfs, en þeir menn sem þekkja guðsinn munur stöðu standa og dríja dáð. Hinn er vitru með að lýsins kenna mörgum higgindi, En um hrýð muni þeir falla fyrir sverði og báli fyrir herleiðingum og fjárránum. Og þá er þeir falla mun þeim veitast þáli til hjálp. Þá muni margir fylla flokk þeirra af yfirdreifskap. En þar sem nokkur er að hinnum vitru falla, þá er það til þess að skýra, reyna og reynsa aðra meðal þeirra, allt til endalokana, því að hinn ákveðni tími er enn ekki liðin. En konungurinn munn framfara eftir gethóta sínum. Hann munn hefja sig upp yfir og ofmetnaðs gegn sérkverjum guði og mæla afar yrði í gegn guði guðana. Og hann munn gifturugur verða þar til reyðin er lokið. Því að það sem álíktad hefur verið er þá fram komið. Og hann munn ekki skeita guðunum feðra sinna, nið heldur uppuhalds guði kvennana. Já, engum guði munn hann skeita heldur hreykja sér yfir allt en guð virkjana mun hann í stað þess heiðra guð sem feður hans tektu ekki mun hann heiðra með gulli og silfri með dýrum steinum og gersemum og hin hinn ramgjörðu vígin mun hann abla sér manna sem tilir að útlendum guði þeim sem hann viðurkenna mun hann veita mikla sæmt og láta þá ríkja yfir mörgum og útluta þeim landi að verðlunum tími endalokana og uppriðsunar Þegar að endalokunum líður mun konungurinn söður frá heiga stríð við hann og konungurinn orður frá mun þeysast í móti honum með vögnum, ritturum og mörgum skepum og brjótast inn í lönd hans og vaða yfir þau og geisast áfram þá mun hann og brjótast inn í það landið sem er príði landana og tíð þúsundir mun hann að velli leggja En þessir munu bjarga sér undan hendi hans, Edomítar, Móabítar og Kjarni Ammoníta. Og hann mun rétta hönd sína út yfir löndin og Egiptaland mun ekki komast undan. Hann mun kasta eixinni á fjársóðu Egiptalands af gulli og sylfri og allar gersemar þess og lípjumenn og blálendingar munu veri í för með honum. En freknir frá austri og norðri munu skelfa hann. Munn hann þá í mikilli bræði hefja fersina til að eyða á tórtíma mörgum. Hann munn slá skrautjöldum sínu millir hafsins og fjalls hennar helgu príði. Þá munn hann undir lók líða og engin hjálpa honum. Tólti kabli En á þeim tíma munn Mikael hinn mikli verndar engilt. Sá er vendar landa þína framganga Og það skal verða svo mikil hörmunga tíð Að slík mun aldrei verið hafa Frá því er menn fyrst urðu til og allt til þess tíma Á þeim tíma mun þjóð frelsu verða Allir þeir sem skráðir finnast í bókinni Og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarnar Munu uppvakna Sumir til eilífs lífs Sumir til smánar Til eilífrar anstigðar og hinn er vitru munur skína eins og ljómi himin kverfingarinnar, og þeir sem leitt hafa marga til réttlætis eins og stjördunnar um aldru á ævi. En þú, Daniel, haltu þessum orðum leyndum og innsikla bókina, þar til er að enda lókunum líður. Margir munur ansaka hana og þekkingin mun vaksa. Hversu langt mun til endi Ég Daniel sá og sjá, tveir aðrir englar stóðu þar á sínum fljótsbakkan og hvór. Annar þeirra sagði við manninn í línglæðunum, sem uppi var yfir fljótsvötnunum. Hversu langt mundil endisins á þessum undursamlegu hlutum? Þá heyrði ég til mannsins í línglæðunum, sem uppi var yfir fljótsvötnunum. Hann fórnaði og hægri og vinstri hendi til himins og sór við þann sem lifir eiliflega og sagði Eina tíð, tvær tíðir og hálfa tíð og þegar vald hans sem eðir hinn helgu þjóð er á enda mun allt þetta framkoma. Ég heyrði þetta en skildi það ekki og sagði því Herra minn, hver mun endir á þessu verða? En Hann sagði Far þú Daníel því orðunum er leyndum og þau innsigluð þar til er endurin kemur margir munu verða klárir hreinar og skýrir en hinir ókvölugum munu breyta ókvölega, og engir ókvöleir en hinir vitru það og frá þeim tíma er hinn daglega verður afnuminn og viðurstig eyðingarinnar uppreist mun vera 1290 dagar. Sæll er sá sem þólugur þreir og nær 1335 dögum. En þú gakk áfram til endálokana og þú mun kvílast og upprísa til að taka þitt hlutskipti við endi dagana. og hér líkur 15 hluta gana